Amabigarren unitatea, atarian, kultura eskaintza, bi. Egunak eta ordutegiak begiratuko ditugu. Andoni, zuneiz joango zara alfabetatze ikastarora. Ni, asteazken eta ostiraletan joango naiz. Eta ze ordutan? Eguerdiko amabiter dietatik, ordu bat eta erdietara. Eta zuk nis egingo duzu, zeramika ikastaroa? Nik, ceramika ikastaroa, arratsaldean egingo dut. Asteleen eta asteazkenetan joango naiz. Eta ze ordutan? Lauretatik bostetara joango naiz.